Я вважаю, що це дуже любо, коли на Балі сила дівчат, якщо на ньому також сила джельтменів, і мені було б надзвичайно приємно запросити всіх дівчат з фолі, але ж я позбавлена цієї змоги, вони б не з моєї рівні. Я довго думала про все це, зміркувала, що якщо світський етикет не дозволяє мені запросити їх на Балі гостей, то буде цілком згідно з етикетом, якщо я запрошу їх за гроші, як виконавець, а після того, як вони скінчать свої номери, вони можуть змішати з усіма гостями Балю, і тут уже не буде жодної соціальної помилки. Тут подзвонив телефон, і Дороті підійшла до нього. Виявило, що це Джо Сангенетті що перебуває майже офіційно постійним контрабандистом горілки в теніс-клубі. Джо сказав, що він почув про мій дебют, і коли я дозволю йому прийти на мій дебют і привезти членів його клубу, що зветься Бруклінський суспільний клуб з рівної цівки, то він приставить усю випивку і гарантує нам, якщо буде треба скерувати цілу горілчину флоту Просто до під'їзду. В Америці контрабандисти мають навіть свою справжню флоту. Дороті сказала йому, що він може з'явитися, і повісила телефонну трубку першою, ніж сповістила мене, в чим справа. Я дуже розсердилась на Дороті, бо ж зрештою Суспільний клуб Срібної Цівки навіть не зазначений соціальному регістрі, і йому нема місця, на дебюті дівчини в суспільстві. Але ж Дороті відказала, що на той час, як Баль буде в розпалі, хіба ще якийсь геній спроможиться зміркувати, якого клубу він член, теніс-клубу, клубу Срібної сілки чи клубу Лицарів Пітії. Мені майже було шкода, що я покликала Дороті допомагати мені влаштувати мій дебют Хіба що на один випадок присутність Дороті дуже, до речі, на балі. Це якщо гримне поліція. Бо ж Дороті надзвичайно знається на тому, як поводитися з поліцаями. І я ніколи ще не зустрічала поліцая, що зрештою шалено не закохався б в Дороті. Отож, Дороті тут таки ж позвонила репортерам усіх газет, та запросили їх усіх на мій дебют, щоб вони могли бачити його на власні очі. І Дороті каже, що вона сама візьме на себе подбати за те, щоб мій дебют було витруковано усіх газетах на першій сторінці, хоч би навіть для цього їй довелося б поповнити вбивство. Червня 19-го Ось уже три дні, як почався мій перший Баль. Але ж я, зрештою, втомилася. І минулої ночі пішла з Балю та поклалася до ліжка. Я завжди якось втрачаю інтерес до Баля після кількох днів. Але ж з Дороті цього ніколи не буває. Отож, коли я сьогодні вранці прокинулася, вона лише прощалася з деякими гостями. Справді, в Дороті є надзвичайна життєздатність, бо ж останні гостей ми запросили тоді, коли ми всім товаристам позавчора рушили купатись на Льонг біч, і всі вони ще були зовсім свіжі, а Дороті пробула на балі від початку до кінця. Навіть а ні разу не поїхавши до турецьких лазень, як довелося зробити більшості джертменів. Мій дебют був справді оригінальний, бо ж більшість гостей, що кінчали мій дебют, були вже не ті, що починали його, а інші. Це справді для молодої дівчини зовсім оригінально мати на своєму дебюті такі різноманітні гатунки джертменів, Взагалі, мій дебют мав надзвичайний успіх. Усі багазети потім містили великі статті про мій дебют, і я навіть відчула певні гордощі, побачивши на першій сторінці щоденного огляду величезними літерами сенсаційний дебют Лорелеї. А в щотижневику візитця написали що коли цей дебют ознаменував мій вступ до суспільства, то їхня мрія – дожити до того, щоб побачити, що якої коїтиму, коли мені пощастить перемогти в собі скромність дебютантки та посісти належне місце в суспільстві. Отже, мені довелося прохати пробачення в дороті за те, що я розсердилась на неї, що вона запросила Джо Сангінеті на мій дебют. Так надзвичайно спритно, він уже влаштував з випивкою для Балю, він зробив більше, ніж обіцяв. Його хлопці-пачкарі просто з пристані приїхали на таксомоторах до помешкання, і єдина незручність була в тім, що коли вони приставили пляшки, їх уже не можна було переконати піти з балю, а наприкінці мало не вийшов скандал. Бо ж вілій він образився, що пачкарі Джо ображають членів його клубу тим, що не дають хлопцям з теніс клубу співати з ними разом квартетом. А пачкарі Джо сказали, що хлопці з теніс клубу бажали співати сороміських пісень. Тоді, як вони хотіли співати пісень про матусю, Тут усі поділились на партії, чий бік брати, Але ж усі дівчата з фолі були на боці пачкарів джо, Бо ж от самого початку, як вони почали співати, Ми, дівчата, слухали їх зі слізьми на очах. Тоді теніс-клуб образився і пішло, і пішло, аж доки хтось подзвонив, щоб викликати карету швидкої допомоги, і тоді з'явилась поліція. Ну, Дороті, як завжди, завоювала симпатії всієї поліції, виявилося, що поліції був наказ від судді Шульцмайера, того самого славнозвісного судді, що веде всі справи про порушення закону про заборону алкогольних напоїв, щоб щоразу, як поліція потрапить на якусь вечірку чи баль, де видно, що справа серйозна, зараз же дзвонили йому телефоном, чи то вдень, чи то вночі. Очевидно, суддя Шульцмайер страшенно кохається у вечірках та балах. І ось поліція викликала суддю Шульцмайера, і він миттю зявився, Познайомившись з Дороті, обидва, і Жосен Генеті і суддя Шульцмайер шалено закохались в неї і посварилися. Причому суддя сказав Джо, що якщо б його напої були придатні до вживання, то він би вчинив без ними за всією суворістю закону і конфіскував би їх. Але ж ці помиї не варті того, щоб джертмен, який хоч трохи шанує свій шлунок, конфіскував їх, і тому він до цього себе не принизить. Біля дев'ятої години ранку суді Шуцмайерові довелося піти з Балю, щоб рушити до суду, судити громадян, що порушують закон про тверезість, так що він мусив залишити Дороті у товаристві Джо і був дуже-дуже засмучений цим. Мені просто шкода було всіх тих, кого суддя Шульцмаєр судив цього ранку, бо ж він усіх і кожного засадив на 90 днів ув'язнення і на 12-ту годину дня вже повернувся на баль. І так він і лишився на балі. Аж доки ми позавчора вирушили купатись на Лонгбіч, тата він уже знепритомнів, так що ми залишили його у санаторії Гарден-Сіті. Отже, мій дебют був найудаліший за весь сезон. Бо ж виявляється, другого вечора мого дебюту був призначений баль у сестри Віллі в їхньому домі на Лонг-Айленді. І Віллі Гвін сказав, що всі цікаві і видатні джельтмени Нью-Йорку Мов умовились, щоб бути відсутніми на балі у його сестри, Бо всі вони були на балі у мене. Видно, я буду дивовижна господиня, Якщо лише вирішу зробити місіс Генрі Спофарт молодша. Сьогодні зранку позвонив Генрі і сповістив – що він остаточно переконав свого батька і думає, що тепер безпечно мене з ним познайомити, так що він приїде до мене вдень, щоб вести мене, репрезентувати, його родині і показати мені, його славнозвісний старовинний історичний дім у Пенсильванії. Він спитав мене, що це був за дебют що про його згадують деякі філадельфійські газети. Але ж я йому пояснила, що мій дебют відбувся експромтом і що мене не стало духу нагально викликати його відривати від його батька такої хвилини ще сто свійських причин. Тепер я готуюся відвідати родину Генрі, і я відчуваю, що все моє майбутнє – залежить від цієї візити. Бо ж, бо ж, якщо вся родина Генрі буде така нестерпна, як він сам, то справа, певно, закінчиться у кримінальному суді. Червня 21-го. І ось і в гостинах у старовинному історичному замкові, близько Філадельфії, в родині Генрі, і вже починаю думати, що на світі є багато чого, крім родинного життя. І ще я починаю думати, що родинне життя створене лише для тих, хто здатний його терпіти. Наприклад, у родині Генрі всі звикли дуже рано підводитися. Це, звичайно, не так погано, якщо є за чого рано підводитись. Але ж, коли підводишся рано, а підводити зовсім нема для чого. Почуваєш, що в цьому нема жодної рації. Учора ми підвелися дуже рано, і я познайомила з усією родиною Генрі. Бо ж напередодні, коли ми приїхали автомобілем до Пенсильванії, всі вже були в ліжку, бо була дев'ята година. Зранку мати Генрі прийшла до мене у кімнату щоб розбудити мене до ранішнього сніданку. Мати Генрі дуже-дуже мене покохала. Хоче скопіювати всі мої туалети і розглядає всі мої речі. Їй це дуже до подоби. Між іншим, вона знайшла коробку шоколадних цукерок з лікером і була цілком захоплена. Зрештою, коли я одяглася, вона покинула спорожнілу коробку з-під цукерок, і я повела її під руку до їдальні. Генрі чекав на мене в їдальні зі своєю сестрою і познайомив нас, коли я зайшла. Сестра Генрі була до війни зовсім інша. Ніколи не одягала ні чоловічих комерців, ні кроваток. Але ж під час війни вона завідувала похідним шпиталем, і від того часу не можна примусити її зняти чоловічий комірець та кроватку. Їй по часу замирення здається, що жіночі звичайні туалети надто виніжують людину. Сама вона ні про що не думає, крім коней та автомобілів, і якщо вона не в гаражі, то єдине інше місце, де вона може бути щаслива – це стайня. Вона дуже мало зважає на всю родину, а на Генрі менш, ніж на когось іншого. Бо вона ж тієї думки, що в Генрі не досить мужні розумові здібності. Всі ми почали чекати, коли з'явиться батько Генрі, що мав почитати з Біблії перед сніданком. І от скоїлося справжнє чудо. Досі... Батько Генрі цілі місяці не сходив з готелю на колесах, і брат-жалібник мусив скрізь возити його. Але ж тут брат-жалібник привіз його в фотелі до їдальні, і Генрі сказав, батько, познайомте з вашою майбутньою маленькою невісточкою. Батько Генрі пильно подивився на мене, і раптом... Підвівся з фотеля і пішов. Всі були страшенно здивовані, крім Генрі, що не дуже здивувався, бо ж він знає свого батька як облупленого. Всі почали намагатися заспокоїти батька Генрі. Він почав читати Біблію, але ж ніяк не міг пильно читати. А тому ніяк не міг як слід попоїсти. Бо коли джельтмен, такий кволий, як батько Генрі, Йому не можна одним оком дивитись на молоду дівчину, а другим – на кашу, без того, щоб з цього не скоїлось якесь лихо. Генрі вдався зрештою до розпачу і сказав батькові, що час йому вже йти до кімнати, інакше з ним буде знову удар. Тоді брат жалібник повіз його назад – це було вкрай патетичне ж, бо він плакав, мов немовлятко. Тут я пригадала поради Дороті щодо батька Генрі подумала, що коли б батька Генрі можна було б на деякий час ізолювати від усіх інших і дати йому якусь розвагу, ця порада могла б бути цілком правильна. Після сніданку ми всі зібралися поїхати до церкви, тільки сестра Генрі не ходить до церкви, бо ж вона звикла сидіти по неділях у гаражі, розбираючи та знову збираючи їхній сільський ваговоз форт. Генрі каже, що те, що зробила війна з його сестрою, це значно поганіше, аніж війна сама по собі. Так що ми поїхали в трьох: Генрі та його мати та я. Коли ми приїхали додому, Уже подали ленч, і по суті за ленчем було однаковісенько, як за сніданком, за виключенням того, що був відсутній батько Генрі, в якого після зустрічі зо мною так підвищилася температура, що аж довелося покликати лікаря. Після ленчу Генрі пішов на молитовні збори, а я залишилась з матір'ю Генрі, щоб як треба відпочити, після вечері знову їхати до церкви. Мати Генрій має мене за свій сонячний промінь і навіть на хвилину мене від себе не пускає. Вона ж ніяк не може залишитися на самоті, бо ж коли вона на самоті, мізок у неї майже цілком відмовляється працювати. І дуже до подоби приміряти всі мої капелюхи, а також розповідати мені, що співаки з хору в церкві очей з неї не відводять. Звичайно, доводиться погоджуватися з нею усім. Тим часом все погоджувати через слуховий ріжок дуже важко. Зрештою, конче захрипнеш. І от сіли вже вечеряти, але ж вечеря виявилась цілком та сама, як ленч тільки на вечерю зовсім вже зникла будь-яка свіжість вражень. Так що я сказала Генрі, що в мене розболілася голова і що я не поїду до церкви. Отож, Генрі з матір'ю поїхали самі, а я пішла до себе в кімнату, сіла та почала міркувати. І зрештою я вирішила, що життя Надто коротке, щоб марнувати його лише на те, щоб пишатися зі свого родинного стану. Навіть, бодай, маєш при цьому силу грошей. І взагалі, найкраще, що я можу зробити, це вигадати якийсь план і примусити Генрі відмовитись від шлюбу зі мною, скористуватися якомога з цієї комбінації і цим, Задовольнитися. Червня 22-го. Вчора я примусила Генрі посадити мене до потягу у Філадельфії, а його умовила залишитися з батьком на той випадок, якщо тому погіршає. Я сиділа в своєму купе, все думала, і остаточно вирішила, що надійшов час урятуватися від Генрі будь-якою ціною, Краще, ніж будь-який інший спосіб, щоб перший ліпший жильтмен якнайскорше вдався до розпачу – це покупки по крамницях. Навіть містер Ейсман, що, здається, народжений для того, щоб відвідувати з нами крамниці, і заздалегідь добре знає, на що він має чекати, і той Іноді вдається до розпачу Через мої покупки Так що я вирішила Приїхавши до Нью-Йорку Зараз же піти до картії І відкрити там собі величезний кредит На ім'я Генрі Це буде легко Адже про наші заручини Прокричали всі газети І кредит Генрі То мій кредит Доки я обмірковувала все, це до мене поступало. І я сказала, зайдіть. Це виявився, який джертмен, що сказав мені, мовляв, він щоразу бачив мене в нью йорці і давно вичікував на нагоду познайомитись зі мною, і що в нас дуже багато спільних знайомих. Він дав мені свою візитову картку, що на ній було написано «Містер Джильбертсон Монтрос професією автор кінематографічних сценаріїв. Я запросила його сісти, і ми почали літературну розмову. І ось я серйозно відчула, що ця хвилина є рішучий момент усього мого життя. Нарешті, бо я спіткала чоловіка, що не лише художник, а й людина надзвичайного розуму, містер Мотрост, один з тих людей, що, знавши їх, сидітимеш у їхніх ніг і слухатимеш їх цілі дні і весь час, діставатимеш від них щось нове. А мене ніщо так не хвилює, як наявність у Чельтменові видатного розуму. Надто після того, як проживеш кілька днів у товаристві Генрі. Містер Монтрос, Усе говорив і говорив усю дорогу аж до Нью-Йорку. А я все слухала, слухала і було чого. Наприклад, на думку містера Монтроса Шекспір, великий драматург, і він вважає, що Гамлет надзвичайна трагедія. А щодо прози, то він тієї думки, що всі повинні були б читати Дікенса. А коли ми перейшли до поезії, він почав, він почав декламувати постріл Дена Макгрю, відома поема канадського поета Роберта Сервіса. Так що мені просто здавалося, чую рушничний постріл. Я попрохала містера Монтроза розповісти мені все про себе. Виявилось, що він повертається додому з Вашингтону куди він їздив побачитися з болгарським послом і довідатися, чи не візьме Болгарія на себе фінансувати сценарій, що його він написав на надзвичайний історичний сюжет, що його темою є сексуальне життя долі Медісон. Бо ж містер Монтрус зустрічав силу болгарів у болгарському ресторані і це наштовхнуло його на ідею здобути гроші із Болгарії. Бо ж, як каже містер Монтрос, він міг би весь свій сценарій заповнити болгарською пропагандою. Він сказав болгарському голові, що щоразу, як він переконується, яке страшне невігластво, всі американські кінопостави виявляють щодо Болгарії – він просто до розпачу вдається. Я зауважила містерові Мундрозові, що почуваю себе чимсь зовсім-зовсім незначним, розмовляючи з такою людиною, як він, що так багато знає про Болгарію в той час, як майже все, що я знаю про Болгарію – це Зулак. Потім містер Монтрос сказав, що болгарський посол аж ніяк не міг утямити, що спільного могло бути у долі Медісон з сучасною Болгарією. Але ж містер Монтрос пояснив йому, що він, очевидно, нічого не тямить у драматичній конструкції. «А вже ж», – сказав містер Монтрос, – «це така проста річ» увести до сценарії одного з коханців Долі Медісон – болгарина, що хотів з нею женитися. І тут Долі Медісон почне думати, які то будуть її праправнуки, якщо вона вийде заміж за болгарина. В цьому місці фільму вона може заснути і може примріятись Болгарія 1925 року, і щоб засняти ці мрії долі, містеру і Монтрозові доведеться поїхати до Болгарії. Але ж болгарський посол відкинув увесь його план, натомість подарував містеру і мундрозові дуже велику пляшку національного болгарського трунку. Національне болгарське петво на вигляд мов проста вода, а на смак не здається міцне. Але ж за п'ять хвилин ви переконуєтесь своєї помилки. А втім, я подумала, що якщо ця помилка допоможе мені забути все, що я пережила у Пенсильванії, то мій обов'язок обов перед самою собою якнайскорше все забути. Отже, ми ще трішечки випили. Тут містер Монтрус розповів мені, як важко йому турувати собі шлях у кінематографічній професії. Все через те, що всі його сценарії вищі від шаблону. Наприклад, коли містер Монтрус пише про статеві проблеми, то його сценарії сповнені психологією. А коли інші про це пишуть, то в їхніх сценаріях тільки є, що прозорі не глизе, та багато оздоблені ванни. І містер Мондрост переконаний, що кіно не матиме майбутнього, якщо тільки кінофільми не порядкують свою проблему статі і не зрозуміють, що. 25річної жінки може бути не менше статевих проблем, як у підлітка на 16 років. Бо ж сам містер монтрос любить писати про жінок суспільства і зовсім не хоче, щоб таких жінок грали недолітки років на 15, що зовсім не знають на житті, і навіть що в будинку попереднього ув'язнення не побували. Ми не вчулися, як доїхали до Нью-Йорку, і я мимоволі порівняла, як ця сама мандрівка товаристві Генрі в його роль з Ройсі здавалася б мені довша за цілу добу. Ось коли я як слід втямила, що гроші це ще не все, що зрештою, розум вищий над усе. Містер Мондрос От мене додому, ми з ним умовились щодня зустрічатися та снідати примрулу рум та продовжувати там наші літературні розмови. І тоді я подумала, якби мені вже відкараськатися від Генрі і воднораз нічого такого не наробити, що потім завдало б неприємностей. Я вирішила викликати Дороті. Вона, бо хоч і не дуже знається на тому, як заінтригувати джельтмен з гаманцем, та натомість дуже спритно вміє відкараськуватися від чоловіків.